Rut, al meu carrer, pel carrer de casa meva, cases blanques a obres passa gent de tota mena, dels més vius als més distrets. Hi ha un quiosc, una farmàcia, sis fanals i deu balcons, quatre pins, dues acàcies i flors a tots els racons. Els amics de tot el barri, quan no és hora d'estudiar, i juguem i fem fins a l'hora de sopar.